Poezis Costache Ioanid De ce nu vii? De ce nu vii de pe cărări străine să-mi caz la piept? ca un copil iertat. Eu n-am fugit când numai pentru tine ca Isaac am fost pe rug urcat. Mai mult de-atât, ce jertfă de iubire! Și cui ar da mai mult de-atât prin gând? Un fiu pierdut să râdă în neștire și un Dumnezeu să cheme, lacrimând. De ce nu vii cât încă sunt aproape? De ce te ascunzi cât încă te mai chem? De ce nu simți lumina mea pe ploape Și harul meu în ceasul tău suprem? De ce nu vrei să fii cu mine în slavă? Să colindăm alături cerul întreg. Din flor de rai, din veșnica d'umbravă, Cu mâna mea, cu nună, să-ți aleg. De ce nu vii tu, suflet nehotarnic? Cât încă pot, mântuitor, să-ți fiu. Când vei striga, va fi atunci zadarnic. Vei plânge amar, dar poate prea târziu.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 Ion Hora, Doamne, gândul meu Doamne, gândul meu la tine se înalță și se roagă. Lasă-i sufletului semnul să te știe unde ești. Sunt bogat ca o grădină și pustiu ca o pârloagă. Cu blestemul tău sânge ros de pati-n pământești. peste măsură, de urale și de predici, Mai aștept să-mi vii în casă când îi vrea, Că-mi ești stăpân. O să prind o lumânare când o fi, să nu te împiedici. Câinii o să-i leg la garduri După clăile de fân. Știu că vii de unde omul spune numai De departe, singur, mai bătrân ca lumea Și străind pe unde apuci. Cum la mucul unei candele am citit cândva din carte Și-am văzut pe-un drum de țară din rugina unei cruci. Vezi și eu la mine în casă, ca bărbatul cu murea cât copiii duși prin lume, suntem singuri și puțini. Dar avem un loc la masă, așteptarea și tăcerea, și când tu însuți Vei dori să te închini. Doamne, mama liga e fiartă, și burește lapte în blide. Lampa începea pâlpâire, semn că odată o să vii. Să vedem cum ușa casei, ca minune, se deschide, și te alegi ca o lumină dintre morți. Și dintre vii, până ce fața omenească se întrupează în încăpere, și pe laviță să așează, Doamne, trupul tău bătrân. Și întunerii cu în fereastră să ne pară cum căpiere, pe când stau de rugăciune împiedicat să mai îngân. Lumea mare în jurul nostru cu încetul, Se destramă masa bine binecuvântată Și icoanele în păreți Uite, fiul tău pe cruce Noi l-am pus frumos în ramă Când ei vrea și altor oameni Povestind să-l mai arăți Noi ne ducem, alte rândurilor să vie în casa joasă, Cu târnațul ros de vremuri și pereții afumați. Parcă-i auzim pe afară, parcă-ar o altă coasă, Parcă spun de pojorita de zăpodea, de fânați, Doamne, iartă-ne povestea! Noi ne -o spunem fiecare cu înțelesul tău, stăpâne, spusă numai în graiul lui, mai către sfârșitul zilei, înainte de culcare, când nimic nu-ți mai rămâne să mai ceri și să mai spui. Ion hora, mai ai răbdare? Mai ai răbdare, mai a dat-o oară, Elogiul nopții încă nu-l aduce, Căci nu ești tu acel suit pe cruce, Menit spre viața veșnică să moară. Cât steaua ta, în locul ei străluce Și nu știrândul rândul când ți-o fi la moară La ce să tângui tot ce-ar fi să doară Și tot ce-ar fi cândva să se usuce Alegeți locul În pustiu, în templu Și spuneți Încă-i timpul să contemplu Și acestei lumi să-i mai aduc elogii, Orși, nevăzut și neștiut de nimeni, Trăiește acele vârste anonime în care bat ascunse orologii.